I continuem parlant de salut perquè aquest mateix dimícres se celebra la vuitena jornada de geriatria de Badalona Serveis Resistencials sota el nom Patologia Vascular i Autogeriatria, dos aspectes, una realitat. Precisament per conèixer detalls sobre la jornada d'avui, tenim a l'altre costat del telèfon a la presidenta del comitè científic, Isabel Fort. Molt bon dia. Bon dia. Doncs expliqui'ns una mica en està centrada la jornada d'avui, quines són els eixos principals de treball.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 personal de residències, etc, i això pues, permet uh, uh, parlar i, i, i posar-se al dia i a més a més doncs, uh, intercanviar experiències sobre uh, assumptes que, que, que tanyen a les persones grans des del punt de vista sanitari però també social. I bueno, aquesta jornada parlem d'aquests temes que són molt importants però uh, al llarg d'aquests anys hem estat parlant de molts temes des de la demència, fins a problemes de rehabilitació, programes de prevenció, en fi, eh, patologies molt prevalents, s'ha parlat de, de cures pal·liatives, en fi, de moltíssimes coses, sempre buscant que siguin temes que puguin interessar i que siguin molt prevalents a les persones grans. Ah, és, hem de tenir en compte que Badalona Serveis Assistencials doncs, dona servei doncs, a tota la població del Barcelonès Nord i també Baix Maresme, entre ells ja sabem que Tiana, i per tant doncs preguntar també si d'aquesta necessitat que a, aquells que en el dia a dia doncs tracten amb les persones grans i que doncs, sabem que cada vegada n'hi ha més de persones grans per l'augment la, de l'esperança de vida, doncs, si, cal que es posin al dia, cal, si és molt necessari que es posin a, en comú totes aquestes Sí, sí és, és fonamental. És, és una jornada que va dirigida, sobretot, als professionals, però eh, sí que, bueno, actualment hi ha molts mecanismes de coordinació dels professionals, ens coneixem, i, però el sol fet de fer una trobada, de posar al dia les experiències,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 Molts, molts anys ha parlat d'epidemiologia, de l'envelliment, dels nous reptes. i tampoc, també hem d'oblirà que, que hi ha una conferència magistral de, de la, que serà la senadora May Terke, que també parlarà doncs, sobre tots uns aspectes des de, enfocats des d'un altre punt de vista, no tan sanitari, de el que és l'envelliment. Eh? I això doncs, també dóna a porta una, una altra visió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 donat que, que el món ha evolucionat i que noves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 Eh, degut a la fractura, sinó el que això, això implica. No? I després es necessita oh, doncs una rehabilitació, després aquesta rehabilitació d'estar enfocada a, no és el mateix que es trenqui al fèmur una persona de 70 anys que una persona de 90 uh -huh. i tindrà unes necessitats diferents. Tampoc és el mateix que es trenqui una fractura, que es trenqui al fèmur una persona que està molt bé físicament o que ja sigui una mica depenent. I després, eh, tal com està la societat ara, doncs a vegades la, la rehabilitació no es pot fer cas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 el que necessita i cada més la persona tinguin cada moment i estigui en el lloc i, en el, i, en el, i se li faci el, el que és més adequat. Veiem que aquestes jornades doncs, hi assisteixen principalment als treballadors de, de la salut de, de la nostra zona, doncs, tant de Montgat com de Tiana, Exacte. com exclusivament també de, de Badalona, però no sé si tenim dades on ens podem fer una fotografia general en comparació amb l'envelliment de la resta de, de Catalunya, si aquesta zona metropolitana, si aquesta zona propera a la ciutat doncs és una zona que, que concentra més gent gran o realment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 que és bastant, hi en zones les més envellides d'Espanya, si no recordo malament, estan en un 19, per. són